Më sim, gjemë sim, më gjemë të gjithëve të dëgjuar, të dëgjuar, të dëgjuar, të dëgjuar, të dëgjuar, të dëgjuar, të dëgjuar, të dëgjuar. A dëgjon sikur jam kompjuter i ngelur? Ë? <laughs> më gjemë të gjithëve të dëgjuar se Radio Rock është Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio. Ë, sikur luhaminçi, simgjese si, si po e bëja vet. Wow, që ngam i mirë. Si kompjuter i ngecur. Unë s'dëgjoj fare aty. Ah, tani po. Ah, tani të, të, të, të dëgjoj. Ah, sa mirë. Poti, këtë disë kisha arruar qelsin të fyti Fikur <gjitur? gjitur> E, sa po kemi arruje, kemi fyti të pime për mëgjez, këshu që mos, mos ne vini, re? Qar dhe dhe gjej që të ndohë visot Nuk kikar. kemi asnje, gjithë fajn e ka shaba të ekcebi rrugës i cili nga ka dhën Në dhe rakim e zarë Dë linje, me thëmë drejten, <gjitur> shu që gjë është Gjera duke në të kujqe kër piki rakim dë linje Këpër dhe? <gjitur> jo, dani për dhe qofë si këshu <gjitur> E si rozë, po Rozë, e, po e, ku që rrej me rozës ashtu Në varet Gjithës e si uh, Shpresoj që tjetë një dite këndsh me përgjithjube Gjeni sintonizuar tani në valet 104.6 të shkallës FM Me cila është e E për me Në FM, po Ose në megahertz Në i sese Për thash, a kjena e shkakton të gjera e, Po luk, miru unë Po tips e pive Po, në sporësi dhe gjithë, si gjithëmonë, Shaba dhe <laughs> nësejtë Kaj një që të bugur Shaba, që të sielë, të sielë, mm, të sielë, të sielë rakime zorë Dozdo Po, po, po Shumë përgjë, Mi... kur të nuk të pjetë, do pishte Shaba Po, <laughs> dozdo Dozdo Ej, hey, uh, data sot është 26 mai Viti është 2009, për gjithatë vajtë nuk e dinë se çfarë viti është. Ës viti 2009 dhe moti është i mrekullueshëm. Ora, duhet të vazhdim të luajmë të mrekullueshëm apo ma gjepses ose të hathashëm? Jo, do të fillojmë uh, të luajmë mot këtu të nxehtë. Të nxehtë? Nuk e di ose ndonjë tjetër në një episod nin. Ato po thosh edhe un, sepse mund ta themi që nëse është okay janë shumë të bukur. Dilli shkëlqen nëse të bie rruga nën pemë, të themi. Atyre, atyre do të jetë vërtet mirë edhe këndshëm. Bor, uh, Porra, man, ora, vende ora 12. Aty, plus derri në Tiranë. Thjesht Radio Rock. Ah, thjesht Radio Rock. Sa më e ke? Ku është kjo? Ëh, kjo është hani. Është hani. Ne po. Pra. Ëh, ç'do të them? Diëshet e mërdura 35 gradë. Oh. 35 diën. Grad e morë vesh. Oo, 35 gradë C. Dhe ti si ndihesh? Un, isha këtu fakt, ndiheva shumë, po kur dolem për jashtë, për një moment që bërat gjura, po, të gjërat të njëjat po, A ty desh mratë fikt është vërtet keq Vërtet keq dhe kjo pas shirojt ku do Nuk e ti, a e për fiksindje? Jo, së pash Po sot më gjes? E të humbur Ishtë edhe sot më gjes, ha? Po, po Qa kishte? <laughs> kishte kongresin e Parti Demokratika Po të shoshyruar me muzik, të, muzik dhe sound Kishte kongresin e Parti Demokratika ose tingujt e kongreseve të partisë nënt të madhës asaj fare. Sa tjetër. Po. Skonin shumë bashkë. Skonin. Ato sistem që që e kemi sharaj shumë, po e ricjellim në forma të ndryshme. Ka një, një kodosh një amerikan që vlistat ditë. Tundë te kokën. Nuk e di se kush ishte ky, por kam dyshimet e mia që është vrasës me pagesë nga New Jersey, që kanë dhe shumë <laughs> si Tony Soprano. Okay. <laughs> Celebritysha, <laughs> e bën dishu, e bësat në kontos kështu. Larde për të po, pëpoh, pëpoh, më mërë një serëzisht mua, nëse unë një jam amerikan dhe Dhekësi i ti, aksenti, ishte pak i dushimt mm. Në të ndrejdo mm. Të ngëllon të si pseudo-amerikan Si amerikani bërvet Si amerikani bëmëvë, po, brado Ok Që që nejse, të janë të ishtë dushime, spekulime Dot lezim pak gazetat kryesore të ditës së sotme. Po dëgjoni Radio Rock 104.6 MHz. Programi mëjesit quhet Ditës së Fillës. Ju lutem bani mend këtë Ditës së Fillës. U lodha duke përsëritur, megjithatë do të vazhdoj ta përsëris. Çdo mëngjes në orën 7:30 deri në 9 në Radio Rock. Okej. Okay. Shiko që ka një titull të madh që të plani ICAS për të vrar Enver Hoxhës. Enver Hoxhën pff, nuk janë dolën, mirë nuk ishin për. Një hile maskuline, një hile maskuline nga Rex Jet Mejdani. Antituhani, numri i shkruar në paketa nuk funksionon Gjitha këtu bërë janë të kshekulli Pasa e zgjedhjet parat që marin partit Ngan logaritur dhe parat e partit Kurse opinionet e kshekulli kemi këto Produktet e kushtetutës nga Afrim Krasnichi Ish sigurim sa në lista me pikpyetje nga Merobaze Dhe për urat elektorale nga Arben Rojani Arben Rojani Shkruan pra Për urat elektorale Tek uh, shekulli sot Vashem që këtë gazetën shqiptare Dhe pasaj në blerina Të të me ledzoj gazetën e saj Të preferuar Shqip Shqip Tek gazetën shqiptare kemi vizat shengen Në një njës Një njës Një njës i një një blerina Një njës e shim Sot që të që pas ka kap një në uri mirë A ka kompliment më të bugur zeki <laughs> Se të, të është, është, është, është sinqer Pa Ai tieni nuk ta thot kull, por nuk e po të çepash. Oggi. E <gibri> vizat Schengen, Bashkimi Evropian Shqipëraq qeveris, zbardhën raporti i plot për pengesat për procesin janë pasaportat, krimi e korrupsioni. E mirë. Ndërkohë, tash i krimi dhe korrupsioni na mbajën. Senazh këto. Shish pak krim. Ndërkohë kemi Valbona Selimllari, ju mm. rifaj jetën time tëre, hobet dhe pasionet. Pse pse filluari i trek, jo nuk e di. Po po po. Dakor. Për mirë të obit centralin përtamor për, për tjetër duhet të referendum në faqen 7 dojgjinit e gazetet shqiptare Se me qa o e... baktu, zvicër bëmira ba Për pra, bëhet fjall... <laughs> fjall për atët centralin përtamor në shkotër E më mërën vesh për për Vedvaret Vedva... nga depresioni i ati kënktarit altin shira E mirë, mund të dhe mos a kështë e letëzuar të, pë hajde Gërdeci familjarët e viktimave kundur gjyshtarve e kërkojn këta heqje në tre gjyqtarve, të cilët kanë bërë atë ndarjen e doset. Është versohet tek u pagua 20% num shumë për borxhi që nga 2008. Bëhet fjalë. Për borxhin që ka marr qeveria, apo sa ka ndëri qeveria. Qeveria jon borxhe, po po, është për. Ë, është mbytur. Një një, jemi jemi deri në Greqi, <laughs> po që ta dish. Si <laughs> sa për informacion shtesë. Okay. Jo ja, për të ta dini, edhe juve që dëgjoni, keni borxhe. Oh my Jesus. <laughs> na e premtoi vajza që do vinte. Kjo është Engjë. Oh bo bo. E <laughs> mjëz, mjëz. Oh my Jesus. Paktot të veprit se të veprit e zënuar se duan falin e biznesmenit, e duhet të thonë që biznesmeni ka kërkuar falin për shuplakat që <laughs> Pash. Na, e pastë ata thonë që nuk i dëgjojnë. Edi si e falme ne ta rrafin edhe ne vetë gjithë në shpulat, <laughs> a? Kjo do ishte Gjedi. mirë. Dhe kjo që mi apeli shtetëve të bashkuar të Amerikës duhen zierë të lira deri në 28 qershor të gjithë me karta identitetit. Të gjithë. Po, gjith, të... si por... jo, jo nëmbër... Unë se mar sigur. Jo, unë se mar vetë, unë e kam bërë paktin, po për drejina më duket. Të... Unë po unë kam plot kuponin 12000 se... lekë. E A, kuponin, ne ne kuponin e kam mbërthë? Po kuponin e ka kam, karta se kam marrë se marr. Po, Tashim andalon edhe ligjma, ndalon edhe morali mua si. Ne kemi pasaportë. Është i puna tyre në autobus që ti çohesh se vjen një pensionist dhe tash i kan thënë që do shkojnë pensionistët përpara, pasa të kanë të shka, pa pasaportë apo shtyr përsëri. Praktikë pasaportash. Unë s'mund të rrezikoj zgjedhjet e, Aha, okay. e dhe lira dhe të ndershme në këtë vend. Sigurisht, asun. Do bëjmë un shkakun. A jeni Tereziti? Nuk pun dihen fara. Do të matë gur mbi ndërgjegje, pse ti e di ç'a çun jam unë. Kështu që mos merrni karda, juve që keni pasporta, lëni këta pa pasaportë marrin karda. Ti e çuni pa parë. Po, e jesh go. Ka marrën me një tjetër sot, i hatashun. I hatashun. Po, po me vetëm. Me fjetet parazitarë do ne tashë ë uh, mundem edhe pse kaç islami po mendohet shumë për këtë mm -hmm. mos merrni kartë identiteti i jush i keni pasaportën lëni ata futën pa radh, marrin kartat. Mese, më um, duhet të i lexojmë gjitha çka që... oh, ka, o ka mbetet edhe panorama. Ka mbetur të gazetashhip. E u uh, gazetashhip. Hajde, si shpejti shpejti të gazetashhip në pjesën ndryshën ngjarje 2009, një vit i mbarë për Gjermaninë në faqen 14, 15, intervista me Obama në pushtet të zint janë pa alibi në faqen 18. Manuali shkencat e ankuarit si duhet bër në faqen 20. Mopas te titull kryesor të, të politikës, zemra e projektit madhor ngjall misteret e para Olddashi jemi në metrat e fundit, çare brënda javës, Velisha Oret Roft Liria, një shkrim nga Andrea Stefani Familiarët e viktimave të tragedis Ja arsyet, gërdet sipse duen përjeshtuar të regjushtarët Takimis pahiju me përfajsuës të shëqatës Rahja të verbrit duam zhëdëm tim morali Dëfishohen edhe agendet e krimeve Rina si është i blinduar për vizat false në faqe 21 Glover për përvajnë, Glover janë 19 dit në Tiran E ndën betet e pa dëshiruar kreju Si ga e më nga? Glover Odri praper Odri ka sa. Kriju emisionit vzhgues nuk takohet nga Berisha dhe Basha. Apeli Withers, ncitoni me kartat e identitetit në faqen 3, shikoni, edhe babait e Bonfirrit, topi zgjedhjet të fitoj më i fortë. E kam një baban në shtëpun. Sa po jetoj. Pa ai politik. Poç baba politik nuk gozë. <laughs> Gjyshet e verbra dhe të verbuarit e pushtetit nga Daud Gomeni, rikthimi i borgjezis kombtare nga Ylli Polovina. Kosova hynë agendën e konferences islamike, samiti ministrave të jashtë të mbërshtetje për shtetin e ri, dhe reportajë legenda e lumit që u ka marë rjetën 20 personave në faqe 24. Dhe po mirë në regull. Atere, po të gjoni Radio Rokën 104.6 MHz është në frekuencat e... Pe e për me. Të valesë për më, bravo, Altin, i e gjithmonë në ko. E, hey, ah, uh, si këtë panoramës janë si gjithmonë të mbushura me, me opinione, por nuk po e letëzoj. Uh, M'jam fëtë të them që, mm, që në fotografin kryesore sot është sori I cili premton që në politik ka një sfit të madhe për para dhe nuk do tjetë ushtari i askujt I është fut të rëzysht sori politikës, da? Po, po, po, i është fut dhe i mari partin në ardë ndokës po, me, siguri, me siguri, me siguri Oke, okay, kalujem tek një këngë Dijon, unë po. sot kam dy kërkesa për ty Një mm. që duat të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Tanë pastaj kurtuam vsti. Tvej... Tanë filloim me atë që ke filluar vet, okay, po. Okej, tani të filloj me ha, Timen. Pastaj me këtë Timen. <laughs> pastaj me tu, secila është Give me fire. E pastaj kemi rubikun e psikologut. Un lexoj hallin Unë shqytum. Shqytum. <laughs> i mund të. Ne kemi një divan, kështu që, okay? Proponoj fjalë të thana pa fund për problemin. Si si? Proponoj fjalë të thana pa fund. U, uh, më duhet të uh, mendoj për këtë, më duhet kohë një këngë të paktën. Në yeah. pas pak hapësirë psikologut. Ciao. You're gonna bend me for the dog. Your blood is poison in your people. Ja rompivo. Your addiction in the one the sweetest one the freshest one. në studio, ora është 7 e 50 minuta. Sigur se thote dhe Aldini lërë dhe poshtë në për studio, uh -huh. mi më nxesë moj vajzë. Mi më nxesë. Pa mirë se në a erë dhe? Me sigurin nuk njini se kush janë. Jamë bajzë e Top 20 të se li prezentoj uh, klasifikimin e 20 këngve më të mjërë të rokot modernë amerikanë. Më tërse, kështë e mrim babi Top 20. <laughs> <laughs> ja, unë s'kam baba politikë në të rështë nga tjera, ose profesional në rasin tim. Kështë me të <laughs> Piki, gjithmon këtë problem <laughs> probleme me Firmand Studio. Problemet duha me Firmand Studio, zduha akshu të kalë e fjollë, po gjithës e si. Uh, Engi, mështë e ka ardhur? Përse u gjitha. Engi, ka një program në Radi Rokë, që fse juve nuk e një një një gjuar akoma, uh, duhet që njësë një tati gjoni, përpëm edhe një qikë uh, këshu, uh, promocion, se të tonë. Programacion. Zduha <laughs> të themë si që thotë qani, se nejse, okej. Okay. Se tani te kjo te kesh showi qe ka flet pikërisht per kte kur njerzit shkojn e ky nuk esh rasti se engjina ka ardhur na takoj si miq por qe njerzit shkojn ne per programet e nje ritjetrit thjesht per te thon kte opon kam nje program qe u bravo e luton tani ke nje baba mediatik a baba qtu ba, <laughs> <shum>. ja qtu tani bashu qtu do esh djun biznes aty ne ne po i bery ku i tjetri tani ta marre ndeshja i biri i familjes mfa Ne imi brënda për brënda Ca, ca, ca njerës kujtën se babajime ka emrin Marin Barleti <laughs> <laughs> Dole dhe një babaj 4 <laughs> Ne imi brënda lojt Në duha të marrën verse sa njerës kanë qëndu këtë bërë dashuri atë natë <laughs> Altini kanë qënë i parë Po Ok, NG ka, NG ka një program në Radio Rock në ora 12 Ndukë po, të djelave. djelave Po Që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që Top 20 US Modern Rock. Specifikimi i 20 këngëve më të mira të rockut modern amerikan. Dhe çfarë mund të digjem gjatë programit tonë? Specifikimi i 20 këngëve më të mira të rockut modern amerikan. Mund të digjem këngët, un pata një kështu uh, një fthyrje nervore në fakt. Ku po dijon një ditë sepse Altini i priste këngët shumë shkurt. Minde kështu 1 minutë, 1 minutë e, të e dhe të më më, një çerek. Edhe tani që mos thuaj mua ndje një fthyri nervore. Po. Sa fillonte kënga kështu, domethënë, arrin atë kulmin dhe thos, "Ok, kthehemi për zërit." Është sikur vështirë. Po. Ti je nisur për diku sot? E di që e vëm për diku. Po, jam vëm bon për shkollë. Aha. Uh -huh. Tani tëun ke mbyllur derën. Po mirë, po rri atë. Ku më vjen një roja. Roja Xim. Xim. Xim nëse na dëgjon me kufje, një roja Xim uh -huh. që na djon me kufje që shumë. Nuk dalë, ka shansë të na dëgjoj. Kam, kam dyshimet e mia shumë të forta që roja të shkollave të dëgjojnë radio rock të mëngjes. Është shumë ta shumë ta dëgjojnë Bashkim Hoxhës. <laughs> Aha. Uh -huh. Azo dei pasqe. Je te defondore. Po, i, pa, ju marr, ju marr mar nga shkolla. Nice, nuk po e themi me në shkolla. Sa vdo të tatuash? Si dëshon, s'ka problem. Ja si dëshon ti, as ose s'ka problem fare. Mirë, dakoj. <laughs> janë shkolla publike këto, u lejohet. Ë, uh, dëgjoni. Shumëën bukur që. Në Australi, tivint janë inferior për seksualitetin. Lajm nga top. inferior ndaj kut. This channel picked up. Apo, që mos nga akuzohen për, për shpifje uh -huh. Australianve u pëlqen që të flansin për seksin Por në që mënyrë Tani është rrava e zakonove seksuale të të rinjve Ndhe edukimit të tyre mbi këtë tem Një sondajji kryer me 450 rinjë në Melbourne Rezultoj uh, se kjo gjenerat të në tonë të zbe eksperiencët e saj seksuale Dhe të mbi vlersoj eksperiencët e të tjerve Pra kur flasin për vetën Po gjithmon, ne kemi shpërin shqiptarët, shpërin populore Që vjen këshu për i të traditet Gjë e tjetit dhe gjithmon me mirë Me mirë, okej Redhë 70% intervistuarve janë të bindur se mishte tyre ka një raport seksual më të mirë Dhe më të gjatë dhe më të shpesht krahësuar me ata vetë Rezultate që janë publikuar në të përjavshmen sexual health Duhet të shohin me detaje dhe të kuptojmë se këj kompleks inferioriteti influencionë dhe sielin e të rinjve, këshu shprehet Margaret Hellard e Qëndrës Brunet Institute for Population Health. Shumë që të diq me kjo, që edhe ndoshta është nga që nga që flitit ka shumë për të gjëra, nga që është bërë edhe në televizion, edhe në media, do më dhe në uh, ke prasur se sa seksuale janë gjithë qka, që nga pa me të plasme edhe për një videoklip për shëmull, që okej, okay, nuk ka një skenë totalisht ashtu, por që ka gjithmonë uh, mm, insinuata... insinuata seksuale, gjera këshu, edhe njerëzit të një mendojnë se jeta e tyre seksuale, është e varën fërë duke parën që bombardohen gjithë ditën, Nga, nga këto imazhe të, të hiperbolizuara Të seksit a shumë sa që këta në Australi I ka, i ka kompleksuar a shumë sa që nuk klasin për të kërët Dështë ata pse janë poshtë atë në globë okay. Nga pjeseja mm -hmm. poshtëna Do t'jenë kokë poshtë ata? A ta janë kokë poshtë <laughs> U <laughs> dejnë në moshë në ditë vjeqare besoje se Australienet ishen kokë poshtë Dejnë në moshë në ditë vjeqare <laughs> po, Pas ta po, po. e filova Pikisha një lloj familjariteti me teorinë e gravitetit, në të nga, një... e kuptova që edhe n... kam kam kam sigurinë se ti ke dashur të shkosh në Australi. Që të rjakov poshtë? A ti ti shikoje ndonjë? Ishte <laughs> fantazië. Po si ti shikoje? Unë doj shikojë. Tanqë libra e... dëm të kçiim për njerëzit paralel me mua. Shikon sa dëm të bëj libra. <laughs> <laughs> Okej, okay, ëh uh, mirë, kjo ishte për kjo ishte për Australianë. Çfarë ka ti përpara ti? Injë, një një pyetje. Përpara se të lexoj këtë rubrikën e psikologut, se kjo është më e rëndësishme. Sa adrenalin të jep ti është në radio? Shumë adrenalin. Shumë adrenalin. Zduket? <laughs> ja, <zekon ish>. Sigurisht që <laughs> duket. Ka lënë orën e parë për Çengut. Jo, kam lënë orën e parë për Çengut, po adrenalinën ti më nuk e shfaq sepse më pasojmë kritikon Altinën. Po. Oh? So Au? Altina kritikon me nevetës, po, mund të çekë kushum. Unë jam tip që, <laughs> që më karakterizon adrenalina. Ashtu. Okej. Okay. Altina e di se çka e ke me mua gjatë provave. Po pse? Këmë qëmë qëmë qëmë. Një të kjo shumë e pukur, pa më dohem <laughs> të imaginoj artinin që heq gjatë provove. Një në kuptim, a? Jo, jo në të të të në kuptim. Se mora veshë. Dërë kushu. Ti e dialush, dialush e ti. Kush? Kjo? kjo? Artini. <laughs> a, unë? Dekor. Ba bai im. Ðshtë minator. Ka qënë? A qënë e vërte? Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay. okay. shumë. Sa <laughs> <laughs> pa flisëni? Për ato që ka ishë për artini gjatë provave, sepse enë që kishte shumë adrenalinë Mesat duke të ka qënë eksperienza jote e parë në radio Po, eksperienza e me parë Ndë duhet të vazhdoj e bësar Po që ne, me të pyës ashi uh, pak më seriosisht mm. uh, Si ndodhi që ti e gjete vetën në, në këtë studio duke bërë prova për një program radiofonik A tëra Ka qënë pun shqoqërije, ishte uh, genti Që që kam e mikë e shiko <laughs> Jojo, jonë atë tu <laughs> Se <laughs> qesheve Po qeshe e lëtini, por nuk di gjohet se Ishte genti uh, uh, Djali, djalo, shi qëri përherë në pult qëtërve të vonat darkës uh, Dhe Porrinim të garajji ti, ku bëjmë prova grupe muzikare të rria E më thë, ti ke zëtë mirë për radio dovëjësh një program radio roku në një ditë të bukur pasi unë kisha lënë gjithë ditën aha e kishë e kishë lënë simin po e gja lëm simin po sa mirë çaq goci se patëm nevertë patëm nevertë influence në keq edukimin e kësaj vajze pas ka nisur me kohë ku ta gjejmë një gocë që bën prova muzikore në një garazh po mirë se mos tashun më dhan parë vetëm për filma amerikan ashtu oo oh se vërtet pse ke grup jo nuk kam grup po çfarë bëhet di aty ja aty është në formë me sipër, po. Oh, Okej. Okay. Ishte një ditë e bukur në okay, një garazh. Okej. Ishte një, okay. mm -hmm. një ditë e bukur në një garazh. <laughs> <laughs> Unë them se kam shok Gentin, okay. dhe po qëndruam te garazhi tim. Ku tha për provat, pas një ditë bukur tjetër qëonte ash orët e mësimit, uh, erdha këtu me shokjin time me Oralën. Përshëndetje Oralë. Që nuk na <në> dëgjon, <laughs> është një gjum normal. Po sigurisht, po. Ëh, uh, dhe bëra provën. Altin është atë do të bëso U shtërime në shtëpi mm. Që unë as njerë nuk i kam më përë <laughs> Ti jetë kështë të të të të pje Vërdet, <laughs> vërdet i the që është është U shtërime në shtëpi Sinqerisht kam rëdhë shumë nga mësime wow. Merën shtë a vetë me Detyra e chimjet e Altini. Altin, a jeni këtu? Çikon. Ju lutem mikrofonin. Çiko Enzi nuk e ka as e parra as e fundit. Edhe un kur ka filluar jo, punën në radio, më jepte ushtrime Altini, po, ti po, boje gradualisht. Si ka pasur kjo ushtrime? Deri që <laughs> <laughs> jamori dorën shpejt. Çiko, uh, mirë, kjo ishte experiencia e Enzit që vjen takon këtë mikrofonin këtu. Merë ushtrime në shtëpi dhe pastaj përfundon radio. Po dua të ta dëgjoj anën tjetër të kësaj eksperiencë. Ja ti ke qenë ulur në studio kur hyn Enzi, çka ndodhi? Kur erdi NG, por ati është ur U hapën rret Do në ishën grillat në do mëmentë Ishën grillat, do në hapën grillat Nisë sekund, nisë sekund Ati është i të të bukurat Mo si rruaj për Dhe i të është Këto janë mikrofonat, unë tullë Ashtë si edhe shimë U ur, edhe, por i provat Si zë i të është i mirë, por Kene në vëjë përsa u shtrime Kë nevoj për këtë ushtrim? Po, ushtrime që të e, e kupton që Mezi të... dëgjohesh me të drejtë? Po, e kuptojse, sa të bësh. E gjithsesi, vajza është përmundur Enxi. Po. Nga fillimi. Çfarë të më shumë? Kaq. Çfarë të themin ti? Bravo, çoft mirë, maestro. Epo, ke qenë ti që sfilje dot se këto të tjerë dëgjohen. Mirë, Enxi, nuk e di ai këndier tipo, on personalisht kur kanë filluar të, të punojnë në radio, e kanë pasur shumë të vështirë. Është pasur plot pasiguri. Po nuk dua di për pasiguritet e vërtësisit e tua. Dua di çfarë raporti krijon me me radion. Uh, un mua më zhdukur vendi më intim i mundshëm në një media. Më komunikimi më më i bukur që un të flasë di kushtet më dëgjoj. Ëm um, e njëjta gjë është për mua pasi tek të, të tjerët ë uh, krijon një kuriozitet për bënda kush është kjo që flet. Ku dëritim kjo ose e ke presu nga zëri dallohet si ndonjë person tjetër, më duket se komplelmt ndryshe. Ku është kjo? Ku është? Jo, po, eti, e mirë, patjetër pa që është kjo po si form komunikimi. Ën ato zhdukur, nëse herë të tjera ti ke parë një imazh viziv në televizor ose ke qenë ball për ball me dikë dhe ke zgjitur aty për aty, ato duket se radioja është një form uh, sa e afërt ashtu dhe e largët komunikimi. A të komunik bën radio të mendosh më shumë kur pa, për, e dëgjon? Po, këtë Tho e hija duke thënë unë u shprehur që në radio ndjemi afër nëpërmjet zërit, nëpërmjet radiofonist, por që në mënyrën vizuale jesë komunison shumë larg, shumë shumë larg dhe kjo për brënda nesh krijon një kuriozitet dhe në një farë mënyrë një mister që mundojmë ta zbulojmë. Oh. Po, Blentin unë kam e kishë parë, por që duhet të njëa Si Blendi-Blendi, pra nda e ka marrë tu, edhe Blerina Ti nuk po, jemë o blendi, mister Blendi-Blendi nuk eksistorën, në fakt <laughs> Blendi është të ndryshë në gjitho person? Jo, do e atho që këtej që Ajoj që shfarë kryohet në radio Në vetë vete, me, me gjithë se më ndohemi Të jemi sa më sinxere, sa më vetë vetja Mëndë që radio pasaj e transformon uh, Personazhin, personalitetin E për në tishka tjetër, do më dhënë meret, meret e vjena i zëri, uh, procesuar të të minë trunë imaginatën e njëri ju dhe të ti prodhonë atë të qfarë, uh, normalisht, qdo her që ta kondikë është shkënjen, e do më dhënë se, se delë këshu, ose delë... Uh, po për vetë të ti. A ti nuk shkënjen? Ja. Ti impresionon? Ja, pa tjetër. Okej, me mirë, që <laughs> ti dhe mundësaj. Kjo do, pëshq, fëshk, fëshk, fëshkulluar, por... <laughs> Oke, okay, dakor. Dëgjoni, tash bëjmë një një quiz të vogël që kem se çfarë vajzat mendojnë për këtë. Mm, Oke. Okay. Zakonisht nuk i bëj dot këto pa i kaluar nëpër filtrin e Blerinës. Ku ngjecin? Ku ngjecen zakonisht ka si të hope, meqenëse kjo kjo e di që nuk do kjo do të kalon pse sepse është kështu fare jo kontroveriale. Çfarë, urreni më shumë? Dhe kjo vlen edhe për juve goca këtu në studio, mund ta diskutojmë, por edhe okay. për dëgjuesit jashtë. Urreni më shumë njerëzit që flasin me kinema gjatë filmit? Mhm. Mm Apo ata që pinë duhanë gjatë një vakti në restorantë Shoftë kjo drejka po dark Keni parësysh kur pohani, për shumë mundhemi gjash veta dhe imaginojme tavolinë Ose uh, katër sa qemi tu Dhe nga mesi, në bësi këllon salata dhe vjen në korës si i kryesor Ta zëmë si ti ke marrë pulë me pilaf Dhe <laughs> akord, për qenës për qenë qëlloj pulë me pilaf për ty Dhe on paf e ndez një cigare dhe pjeloj të fry të të drejtimin tuaj në çehani dhe kjo është e urrethshme. Por a është kjo më keq se ata njerëz që ky është i keq. Çfarë ka për këtë? Sa i vërtetë ky? Po hipse po erë kjo lehtë vetvajsa, ha? Në kinema ndodhin edhe këto. Ale mendoni, cilët si urreni më shumë, ata që flasin gjatë filmit në kinema apo ata që pinë duhan gjatë një vakti po, në restorant? Po, për këtë të dytën u drejtohet që i duhan pirzve. Ë, uh, uh, pikërisht. <laughs> po shikoj, edhe unë që e nden çoku. Ëh, mm -hmm, çoku. Ë, uh, gjatë Po ti çoku? Po çoku. Po kaq. Po qyse që... po si Po idean që gjat gjat vaktit nuk më pëlqen uh, as të pic cigare po as të pin cigare ndërjetimin tim. Nëse po ha, nuk dua ta ha. Kështu që, nëse uh, keni përgjigje për këtë 069 284 4360 69 2084 436 na dërgoni një SMS dhe na thoni. Na dërgoni një mesazh në mobil? Po, po, mbas ka ngysëm. Okej. Altino, ehm uh, ata pra që flasin gjat filmit. Unë çpoj shkruaj. E jam 34 vjeqa Dhe kam gati më shumë se 6 mojë që po përjetoj një periudh konfuzioni oh. Jo, duhet thënë që Blerina nuk du në lërë me kaj Se <laughs> më do pëllëcas nga kuriziteti Por bas këngës Bas këngës 34 vjeqarja me periudh konfuzioni Këngës Ok, mirë fare, neve rikëtemi të kër Radio Rokën 104.6 MHz është të programim, gjezit, didaz, fill, jemi këtu bashkë me altinin në pult, në blerinën për balmeje dhe enzin pakaz majtës, po gjithës e si për balmeje dhe po diskutonim në disaj gjera. Në fakt, një pjetës që kam lëshuar edhe për të gjuaj, si so tësot të ishte me interes që të dinim nëse kishtë më uretje për njerëzit që flasin gjatë filmit në kinema apo për ata që ndezin duhanin mund mes të mrekolua, shumë, për mënë me sfarë, atere kur uh, shumica për nesh nuk duan as të thithin, as të uh, nuk hasin uh, tymin e duhanët. Për ndaj, mund në ndërgoni përgjigje përpër to, 069 284 436, por në fillim, oh, fillon mblerina. Përpunoj fjallë të thëna pa fund. <clears throat> Unë që për i shkruajam 34 vjeqe dhe kam gati më shumë se 6 muaj që po përjetoj një periudh konfuzionit. Hmm, Kontaktet e vazhdueshme, e vazhdueshme me njerëzit që kam gjatë ditës, bisedat me ta. Fjalët e thëna mbi drejtimin tim po kthehen në një mak të vërtet për mua. Maks. Gjat orëve kur qendroje vetëm, filloi kujtoj episodet ndryshme të ndodhurat duke punuar fjalët e thëna nga të gjithë njerëzit. Kto mendimi më shkaktoi një sforcim të pashpjegueshëm brenda vetes dhe jo pak herë gjëndem duke qar në vomon tim. Nuk mundem më, nuk mundem të duroj presionin e njerëzve që më rrethojnë. Mhm. Mm To gjendje anksioze të krijuara, duket sikur po më mbytin. Sa gjendish janë këtu, Fal? Anksioze. Anksioze. Hmm. Dhe mungesa e gjumit po më shkatron aq më shumë. Jam e lodhur dhe ndiejem e pafuqishme për të përballuar të nesën mentime pasi jam e sigurt se do të gjenden në të njëjtën trysni. Por biçëm gjatë ditës të evitoj çdo kontakt të mundshëm me të tjerët, por duke qenë në një ambient pune, ky evitim mund të konsiderohet gati i pamundur, ndaj do të kisha nevojë për një këshilltuajën në mënyrë të tillë që të fitoja qetësin, edhe shumë të dëshiruar prej meje në këtë çast. Ah, po, po. E kanë hallën dje. Po, shumë hallë. Juve si femra, si, si ashtu. Ate, A te ke punë për dindjen? Po pa, patë dorë. E dashur. Një herë të falenderoj që ke shkruar letër pranë radios ton. Nuk mm -hmm. është radio jo fare në fakt. Po, nese. Më vjen keq por gjendja në vështirësi që po kaloni bën davetes tuaj. Kto janë fjalët e psikologut? Po, po. Ju shprehni se ndjeni izolim nga presioni dhe kontaktet me të tjerës dhe me atë që kuptoj, janë momentet e vetmisë ato që shkaktojnë tek ju një gjendje të rënd humori, pasi vetëm në ato çaste ju përpunoni kontaktet e ndodhur gjatë ditës. A ha të shkret? do të ishte shumë më mirë por ju nëse evitoni sa më shumë momentet e vetmisë në mënyrë të tillë që mos i jepni kohën e nevojshme vetes për të përpunuar atë çfarë ka ndodhur. Çfarë ka ndodhur? Duhet të kuptoni se këto gjendje janë thjesht produkti mendjes suaj, ndaj duhet të punoni shumë me veten për të stopuar këto mendime që qarkullojnë që tek ju. Mundohuni të, Mundo të identifikoni një pjesë të mirë të këtyre mendimeve në mënyrë të tillë që të, të keni mundësinë të punoni me to ose ti ose ti diskutoni me një njerëz që për ju mund të konsiderohet i besueshëm. Pa kjo duhet ti përpunoj. Ti mendoj me veten. Nuk kishte pse ti shkruante fare psikologut. Largohuni nga ambientet të cilat ju shkaktojnë stres. Një këshillë interesante që jep psikologu largohuni nga stresin. Po mm mirë -hmm. ja bën. Dhe ju ushjisni mendimet gjatë kësaj periudhe. Mhm. Mm Unë do ju këshilloja që nëse do keni rezultat me veten. Do ishte të ishte shumë mirë të kontaktoni një njeri të specializuar për të marrë ndihmën e nevojshme, pikërisht nga fundi psikologjia e ka kuptuar që nuk që... bën për dot da... peni, <laughs> që nuk bën për psikologe. Ëh ah, interesante. Okej. Okay. Shumë interesante. Ëh uh, për të gjithë ata dëgjues që si Henchi kanë pasur në ordinë të mësimit, si më zorët e, e kimis dhe të fizikës, un kam një pyetje shumë të lehtë. Po ti pse qesh? <laughs> <laughs> jo qe rradi, është e gjeografia po po them që ata që kanë lënë timin e fizikës në të tekalitin me, me pyetjen që po bëj mm -hmm. unë, në cilin e kjo është shumë e lehtë, shumë e lehtë. Unë e gjeta menjëherë. Në cilin tip materiale ose lënde atomet janë të situuar paketuar më ngushtë? proton proton atome ato bak atëre në cilën pjesë e atomit në cilën formë në cilën formë të lëndës sa që i thon në cilën formë të lëndës atomet janë ë më të dendura dhe më pranë njëra tjetrës në të ngurtat oh, në të oh. skapetë në lëngjet në gazet apo ngjithë anëjësojë e vë ditë tash i Nuk okay, <laughs> u dëjua fare. Okej. Gjuptimin e tuaj por. Nuk është për këtu në studio. Është për Nuk ata. Nuk u dëjua arti fjala të ngurtat, mos kemë ra. Nuk u dëjua fare. E postë. Jeni të gjithë të postëror. Un do të çojmë deri i. Dhe... <laughs> 069284436. A mund në të na thoni në cilën formë të lëndës ato me janë të paketuara më ngushtë si shkrepse në kuti kështu? Ose ose mund të na thonni cili është lumi më i gjatë në, gjat në botë? Amazoni, Nili, Kongo, apo Chang Yang Po ti nuk difare, ti je komplet ignorant Nili, po së është Nili pra Po së kërë mos jetë Nili Do fëmim bas-bash Ha? Këtë pjes Thu edhe një rëmën të tët Iga ikë, në da Amazoni, Nili, Kongo, apo Chang Yang Chang Yang Oke, thëmë që gjithë nga një alternativë mm. Një rëtë jetë er sakt Ajo dilem, at përgjigjem unë për atë dilem? Për cilën dilem? Pra, dilemën e kinemas apo të duhanit? Oke. Okay. Kam shumë natyri njerëzi që pinë duhan në kinema. Dhe që flasin kur hanë. Ah, oh, unë ja, nuk pinë rri duhan në kinema. Nuk i lën më. Sigur? Është zorazati që ta fut ngoj cigare, mm. të ndezur. <laughs> është <Kë laughs> vërtet, është vërtet? Këto përgjigje ime. Unë kam një natyri si që pinë duhan, duhan në kinema dhe flasin kur hanë buk. Ata që flasin kur hanë buk. Pa apo <laughs> që që, që godasin me buk Kur'an. Tamë <laughs> mund ta them unë mendimin. Ti mund ta thuash një sekond. Ë uh, na fot një uh, zotni a sezon që është Amazona, më duket se është ai ose ajo që dhe provonte Richter Steinin oh, ato kështu. Jo, nuk është Amazona. Mm. Nuk është Amazona. Kujdes se ignorant ignorant Aldini po s'i dha që ignorant. Po tani thua është i gjeti. Jo, unleash, ne po nesër. <laughs> Um, okay, nuk është Amazonen. Uh, Lujmë më gjatë në botë është Amazoni, Kongo apo Changi, anë kombet edhe. La fine ka enji. Okej. Okay. Atëherë mendimi im, në kinema njerëz që flasin nuk i kanë gjë. Pra nuk i kanë të njohur fare. Ndërsa në tavolinë kur hajmë bukë me mua, janë si njerëz si të mi, mund të tutulur ndonjë njeri, në kinema nuk duken. Eh? Mund të papin, brapa, mund të mami. Po mirë, pra unë ecim si me mendimin që nuk i njoh dhe them ju urrej më shumë për arsyesa ato të cilët ë uh, Dizern tumë në dohanë jot moment kur unha kur un shijoj bukën okay. ja e njerëzit emit un nuk mund t'i urrej. Jo, mirë dakord, mi, mos le të mos aquem që ti urresh me fatjet. Të bezdisë. Unë me siguri ti nuk, çfarë të bezdis më shumë? Të bezdis ai që për shpirt, që filmit. Observa këtë. Edhe <laughs> ja tregon domethënë gjithë kohës janë trajnerë si Francin dhe kjo është një nivel. Është një fakt një nivel i ulët. Po, por hyq e njerëzit që flas shumë kinema. <laughs> ja, ah, okay. Përndaj që më bezdis mua gjithkohs edhe në radio dhe disa fletë. Lavazana. Ishte interesante, për shumë të, të ndosht që ke përpara dy njerëz që komentojnë filmin. Nuk ishte çelëzshme. Ishte shumë e bukur në fundin që kam qenë në kinema, kanë futi derë gjumë goca, sa <laughs> <laughs> keni ide. Erka mirë. Ka thënë për çef, u ishte shumë e bukur se kurtolem në kinema. Hmm? Kyse ishte një gazetare bashkë me një kameraman hmm? që po merrte Po mërët e uh, po, po, për shtypjet e, e njërësve për filmin Edhe kuj të ashti që më shem me atë projektorin në ndezë Nuk shifja asë gjënë, unë bisje fare Medhe mikrofonin që të vinë të afergojnë Qa për shtypjet e kje për filmin, unë sa ishtë asë gjuar Porria kështu efektet speciale Shumë të bukra Shumë të shumë të shumë për pare Fjeda për qepo, fjeda kështu me vedje Isha dhe me anorën edhe Po e. E dash, uh -huh. Më lëra hadin <laughs> Po padin e një gjë më mbuloze A më mirë Oke Atere, ty të bezdisin më shumë uh, Njësë at... që flasin në kinema Ata që flasin në kinema Ty të bezdisin më shumë ata që pinduhan Në kinema, në kinema. Jo. Dhe që flasin kur hamë buk Dhe që flasin kur hamë buk mm. Ati i ndrove, atës e zgjuar <coughs> që i e ti <coughs> <coughs> Drejqe, drejqe Oke, okay, cili është lumi me një gjatë në bot Amazona, Nili, Kongo, apo Chang-Jangu Ka prateshi 06284 436 të zë fë e të radio rock pika lë White Mi Shadows D'akord <laughs> Oh, është lutur kjo për White Shadows Bas pak do t'i gjemi edhe për 6 vjeqarin që nget makinen mm -hmm. Pa nget edhe shpejt Edhe mirë Do abitesh Oke, okay, këthemi të këtë uh, dida zë film Bas kësa e White Shadows called... Pa pëse sështë Më bërë Ore, unë kam thënë, kur... blerina... të thënë Qa kërkom bërërina të këtësohet bërërinës Nuk ka... Të ta heqim nga puna në të Ose mund të heqim më nga puna Bej qefim dhe rinës Plojmë falë Falë për rinës Të kam shumë gjanë Shumë gjanë për njëmë Shumë gjanë për njëmë Shumë gjanë për njëmë Shumë gjanë për njëmë Shumë gjanë për njëmë Oke, okay, ja kur i këthemi, kisha një uh, Së mëse që sa përërdin nga genti Në kohën time, më i gjatë ka qënë Nili Në <gjën> ka mundësi që këjë kongët jetë rritur Qysha të ere dhe t'ja këtë kaluar <gjën> Ja në fa genti e i sakt uh, është nili, nili E gjithi edhe kërë Injoranti <gjën> <gjën> këtu eh, Që ignorant, vetëm e quajme injoranti Vete me përkëdhe li Vete me përkëdhe li E përk shale me djali Kusht ka përqafuar sot në më gjesë mërë Më dhe leta dinë Kus ka tha njela me quni? A, ah, bravo Bëri me gisht për nga unë Mua ah, <laughs> ja, ja, Për nga mua bëri Sa ti be që s'ka mikrofon Vinë uh, Okej, okay, vinë prap të kë Kishim edhe këtë dilemen uh, Për të në kejë marrë një e-mail po. E na vinë një e-mail Nga dhigjue se e regu mm -hmm. Që thotë mjë mirë më gjesë të gjithë dhe Mirë më gjesë ta nora mjë Okej, okay, ashtë ka vi për thënë Nuk kam inat asnjë nga këto dy persona, as ato që flet në kinema, as ato që pi duhan në kohën kur jam duke marr vaktin tim. Duke marr vaktin, sikur po merr vaktin me shiringë te krahu. Okej, okay, për çifte vogël, por uh, <laughs> edhe kjo sepse i bëj të dy an këto me njerëzit që kam afër ndonjëherë. Ja, në kinema nuk flet. Po gjatë Unë jam si a nora, flasë në kinë marë Dhe nuk e pi duhanin Ti si pi duhan? Pa pot pje duhan dhe ishe Flasë gjatë kohë që hapër Po tje duhan Ka ish pak e ndani nga jetë meri vërdat Oke, Dijoni, duaj që ti angazhoj pak më shumë të gjyoshet Ja, shumë i keqë Vi jam i hidhur? Po, që... Je i njeri... Të zbuë së në tani me një sëllat modër Oh, të keqën... Ha? Nuk do bojun ashenxi. Nga na erdhi kfar. Jo, pse, kush Altini. <laughs> Altini? Kamsci. Ha? Kamsci. Mirë, okay, <laughs> a ke doko? Unë mund ta hedh edhe kështu për ti juësit. Kë duam të shikojmë Filat Mode, Altini apo juve? Po jam i sigurt që do, dhe modës është me zë. A, okay, do e, të fitoni ju. Mirë. Te Filat Mode s'është më z. Okej, do ti, pse zgjëre. Te fakten të të kem një kriter të ulët. A mund t'ju, a mund t'ju uh, sfidoj pak, pa, mund të flisim për shkak të uh, dy tre fjalit në vazhdim në mënyrë më senzuale. Ta provojm mirësi. Oh. Me qe, me do të filleta e modës mund të bëhet me z. Po për mua kjo nuk është sfidë. Nuk është sipas. Kërcni kënej si e vërtetë? Ja. Ja pa. Sa angazhuar. Kjo është, është mënyrë. Ja, ora. Po pse mos ta të, të bëjmë ne ty të hipësh mbi tavolinë këtë? Po ora. I hipi në tavolinë edhe kërcej për java gjithë ditën. Edhe pas tavolinës po deshët, por a ti di që mirë më sensualisht? Për dëgjuesit. Po po. Më sensualisht kapë, mjë. Mjë. Mjë se kaq? Nëse do të bëje sensualen. Unë e bëj gjithmonë. E bëndin të një herë. Unë një minore, dhe. në është gjithë për të të kësherë. Ok, në përshar arrojë. Kjo është një trivja për t'i angazhuar pak digjuesit në, në emision, sepse për po merim i me gjerat në dryshme sot. Po kjo nuk ka lidhje me ato që kemi thënë dyrtani, vjenë këshu paprit mas dhe rasësisht. Në mm -hmm. cilin vit, një riu, shkeli në hënë. Dhe, më do së kjo është e letë, cilisht mm. e kjo person? Hë? Duket pra, se ka qenë me cilin vit? Rus. Jo, jo. Jo, ah, po, po, bavo, jeta jeta. 3 ka një ashtu, bravo. Ashtu. Cili ishte personi? Nuk ka rëndësi shumë se cili ishte personi. ë uh, Mund ta thonin nëse dëshironi, por më e rëndësishme është në cilin vit njeriu shkeli për herë të parë në Hënë. Shë... 069 284436 0, 6, 10, 9, 20, 8, 4, 4, 3, 6, për së mësët Dhe që për konstatovë të një? Një Më kujtua Pëse unë kam pasu gjithmonë pasi jam rritur Po? Pasi e rritur? Po Kjo sigur u rrit një një ditë O, pasi... oh, që jam rritur? <laughs> <laughs> pasi jam rritur, pasi dole nga filoria Nga meza Në lethemi nga filoria dhe nga të të djeqarja Okej okay e uh, kisha mësuar gjithmonë që njeriu i parë që shkeli në hënë ishte një rus që quhej Yuri ah, Gagarin. Ëh, ja, mirë. Dhe nuk e kisha kuptuar që kjo e vërtet ishte e përgjysmuar për shkak të shekimit. Te gjetëm neve këta kunë në gjethi këy neve. <laughs> I mbaron me 94. Ëh. Uh -huh. Armstrong, thot, një po, mjë nënësindë e sështët e dhe nëndë E sakt, e sakt E sakt dhe e fat, po, shumë e un, trisht Unë e kam suar gjithmon që njeri u i parë në hën Ka që njeri u i parë në hën, ka që njeri u i parë në hën E ka që njeri u i parë në hapsir Njeri u i parë në hapsir Në hën? Jo, në hën Do me thënë, njeri u i parë në hapsir Në hapsir, në hapsir. Okay. Që, që del nga atmosfera okay. Kurse i pari që zbret në hën ësht Neil Armstrong. Armstrong. Zoti Neil Armstrong 1969 siçë dëgjues ë dhe gjetës i kësaj trivia, këtë treten për të kërkuar një këngë, mund të bësh DJ në distancë të programit, edhe neve do ta luajmë për të. Okej. Çfarë pothoshim? Bë të fare zërin sensual. Aldini e bën gjithkohës. Po, kjo është zëri, ky është zërim sensual. Ja, unë do të vëj një lajm sensual. Okej stilista Merita Točila sill sfilatën Itaka Grua. E ka me, me një emër si Točila, ka... një emër. Është <laughs> ka më sensuale se një grua, se një femër. Po. Odisea dhe Sirena tunduese në Durrës. Fjalla ka qënë shëqëruse performansave të saj që për fillimit për të përsil përveç koleksionove të reja të vesheve dhe një mesajh artistik. Herë herë dhe duke prekur në një problem shëqëror apo duke përkujtuar në një figur të madhe. Pa? I ta ka grua, kështu të të lohet pra shfaqa më e re që ndërthur stilin e vesheve modën me letërsin, poetikën dhe pikturën. Boi t'fjal për spektaklin e radhës së stilistes Merita Toçi, e cila ka vendosur që kësaj herë të shfaq krijimet e saj në Durrës. Ngritur mbi lirikën poetike të Kolec Trabojinit, i taka grua ka qenë stilistja Ka qen pikërisht shfaqja që stilisteja Tçila ka vendosur të thrasë për ndihmë mitin e lashtë grek të ikjes së njeriu dhe të rikthimit përsëri natve. Ajo sill Odisen sipas këndvëshërimit të saj, sill Sirena tunduese gjithashtatjet për të aktualizuar me temën e emigrantëve shqiptar. Ekspozita paraartë e stilistes Tçila i kushtoi figurës së në Nën Terezes dhe kujdes, një tjetër performancë interesante titulloi Adam i dhe Eva, gjatë së cilës stilistja guxoi për herë të parë të thyrnte tabu giptar dhe të nxirtë vajza Nudo në një sfilat mode para publikut të kamerës. Pra, mirë, mira bër. Ke Sirena. Ke vajza Nudo. Po. O, tekur pra. poetik, letërsimë modë. A ka që mos se suani? Letërsia e modës, shumë e bukur është letërsia e modës. Jo, realisht pëlqen. Mm. Letërsia e modës, mirë. Okej. A kishe bër sfilat mode? <coughs> po. Me një vajzë Nudo. Çfarë no. veshë që <laughs> po të paraqitet? Fustanin e dashurisë, kështu qe. Po jo të tjera. E ka i ka shumë tematikës filateles. Jo, në fakt atë drejtë, jo. Nëse robi parakalon la kuriç, kto ç'i qoin apo është tamam si o pralla rroba e vetëm breti, gjithmonë ah shumë i bukur. E ka e ka bërë stilistë edhe pse s'ka bërë hiç. Çfarë sjell? Ka bërë një bluzë transparente të Spart Maltesës kjo. Ëh, eh, bravo. Çfarë? Ka dhe bluzat transparente. Ka dhe bluzat transparente. Misht e kemi funde që duhet të ekspozohen pa Veshë të tjera Kornisha. Jo, me siguri ka qenë këmisha që ka bërë nëna dhurat vajzës, që kur po ka lindur. Po. Ah, okay, ka lindur me këmishë. Me këmishë, faleminderit. Dakt, atëherë kam një pyetje tjetër. Ë, uh, ju lutem nëse e dini përgjigjen, mos e hapni ju këtu studio. Ëh. Uh -huh. Në vitin 2004, ë, uh, në një muze norvegjez u voldi një pikturë, ëh, uh -huh. shumë e njohur. Cila ishte kjo pikturë? E dini? Alternativot? Ah, alternativot, okay, po ju ajap se alternativat më njëherë prijeston njërën. Mm. Uf, uh, babom, mos e jiti prap kët njerësh mi. Nice one. Ting, eh Fokë Marsi, apo që nga Marsi që paska gjetur morë. Marsi e ke ripin <laughs> së ripin ka rripin sot? Unë Marsi s'mban rrip në pantallonë, as nuk e kam. Se kanë frikë se do të duhet ta fshikullosh ti altinin, po. Eh uh, Pink Frost. Pink Frost the chills Nëseose nuk e ke, nuk e ke hasur në YouTube këtë marsi. Wow, Marsi. Tash përgjithëti e kemi? Do ta këndoj Altini, Marsi, nuk e ke. <gif> Mirë, atëre, atëre, cili, çila pikturë shumë e famshme u vodh vetëm në 2004? Flasim kohë modern, ne tani që kanë lazer, që kanë gjëra kështu për të mbrojtur këto muzeume. Atër, Mona Liza Nata me jue mm -hmm. Evan Gogut Ullirima Eduard Munch Apo Darka e fundit E Michelangelo Apo e Da Vinci E Da Vinci e, e Da Vinci E da Vinci, se, mar, da Vinci E Da Vinci Atër edhe njëher Po sepse këtu bëhet në induksionin shumë i let Cila piktur e famshme u vov Nga një muze Norvegjez në vitin 2004, ë mm -hmm. doli edhe në lajmë, unë e mbaj mend se ishte habi që që të vinin 2004 një pikturë kështu. U zhduk pikturën. Nata me yje e Van Gogut, Ulrima nga Edvard Munch, Mona Lisa apo Darka e fundit do janë të Da Vincit. Po Për kam përshtypjen që Darka e fundit mos është e Michelangelo's, mos Ulria e Altin, mos ja. Ulrri. Mirë, okay, atëra Altin të lutem jemi përgatitur nga këto. <laughs> sepse ulurimi është piktura ime preferuar. Ashtu është kuptua tani. Po. Është shumë e bukur. Ulurimi. Uh, yes. Dajini jeli duke uluritur nga pjesa tjetër e studis, nga çdo anë. E di, para ishte që kur mikrofon. Kur bëm një trivienë për ulurimin këtu, këtu. Po, është është e Van Gogut. E kam gjetur unë atë. <laughs> Kto fiksofshon ti? Ej, tash një gjë. <laughs> Gjash vjeçari merë në timon makinën, pra merë mm -hmm. makinën sepse i sëmuret i ati Pra dhe për them juve nuk ju të akonë që... Opa Ullërim, athot përshëndetje nga Edrus Mirë Ca e, e, e për këthejnë ullërim po për... Ajo arre. e shklitma Klithma Klithma Un i them ullërim Shqiprim mëj mirë Oke, okay, do të përvojmë kush klithma shumë <laughs> <laughs> A mundesh mirë një klithma? Për lërmonë <laughs> yeah. që nga mikrofonin yeah. Potit Po klitma ke... Po si t'ajo! Ke mënësht, është heshtur. është heshtur, pa. Sa e zgjuar që është. Na të shmëndën femrat në tru. Unë dhe në femrat pa tru janë më të mirat. Ajëndja, kështë e fut një ullërimet. A shikë që dalë programit të avam se që të duhet. Rimë të mendojnë qelizat e trurit. E do një një shpreje? Më këtua nga qelizat e trurit. Ka një shpreje që thotë, një ide e madhe Mbete ataç e vogël sa qeliza në tru ku lindi. Hmm. Kaç? A mund të qka për pikturen? Për pikturen? Po. Njënga, okay. njënga, më dish ka për pikturën? Për pikturën? Po. Një nga, një nga. Mënyra më atmosferike për të vlerësuar një pikturë është ta vjedhësh atë. Ah. Dakor. Mund të provojmë të vjedhim një, por kët vjedhimot ratone ku është. Çikom. <laughs> Pastin, Pastin Mains nga North Plate, qëndet në ulsën e prapme, qëndet në ulsën e prapme bashkë me, bashk me vllajën e tij 3 vjeçar. Një sekundë, së të ikë janë shtua jo pa, pa tjede që të fëtë mirë pashën dhe tike, vë duro O kësi bënë, kësi kërë është Altim Fëti, fëti padalonet brënda Vë gjatë atë qizmet <laughs> Duhet njëreste Pasaj vjen bërina, bjer... nuk kam më belidensë për mua Së <laughs> pak <-paktin> të njërë në Pakistan <laughs> Si e bërë afikze Edhe zërin <laughs> <laughs> <Fënjë kishti kishton, laughs> Zëri E zërin <laughs> ishtë blendin O blendin ishtë O të unë e thematëm Po Mirë pavshën që gjithet Do t'i gjojemi Temse të djeli në orën dëmë djetë me mua Nisër do t'i gjojemi me blendin dhe blerinë Në 7.30 edhe të sa minuta Po shtu si gjithman <laughs> Të më njësit Kja është të mua kja Kja një duikin shkallë Se më fillon më simi Do përse të Ale. projektin tim të historisë që kam dërë Kishë një gjëme për budizmin Për budizmin Pasë më e pak atë prazë që të the për budizmin Hidhe në radio, hidhe dhe ikë pasaj Lore bombë dhe ikë Ader, budizmin mund tjetë feja më pasër Këshë për mua Më falë për gjithë budista që nuk kanë Shqipëri <laughs> Përpër ndajtë <është e? laughs> Shaj, shaj për këta shimë për deshe Dështë <laughs> uh -huh. feja më idiota Ok, për, jo, për arsyese, po ti she, uh, sepse uh, budizmi thotë që nuk duhet të mbaj uh, inat në shpirt, uh, nuk duhet të mbaj purtaci, nuk duhet të kem vendo në shpirtin e budizmit. Unë po ti she budizmin, budistët vdesin në rrug të më hidhnin. Në domate, duhet të she, duhet të vazhdoja për parë dhe thëma me vetë mendon Buda për të. Por s'të prisja unë Sa të ptiste kërrabi, kënjë riu Përse kur do t'jithi <mendoj. laughs> një granatë, kështu kështu do më ndohi Do gjithë të qështu i për dhe do merë që arrolin e zeu si do jithë që rufe ah. Ok, interesante, shkosh pa lose më klasë tani Po Projekti shumë sukcese Shumë falimderi Do të të gjoj të djelen okay. Falimderi shumë, europashim Këtë djelen në rëmë të dhjep, Dijoni Engjin top, uh, top 20 modern US, rock, uh? US yeah, modern US rock US modern rock US modern rock, US modern rock. US modern rock. Jemi këtu tuk në Radio Rock, Rockk. Rockk. Po. Rockk. Ëhë. Uh -huh. Frekuenca të hapur me 104.6 MHz. Bravo. Bravo. Okej, okay, ajo është ylli uh, artshëm i radios. Sapër ka nisur karjerën, por do të jetë të të e gjatë. Me siguri, ciao, alle successe. Mir, ora është 8:38 minuta. Tot e di ra thua asaj vajzes të shkojnë në shkollë dhe të lër filozofisë vajti ora 12. Etira, <laughs> e djova, <dira, laughs> e djova se kush na kishë dërguar? Tot ulërima uh, përshëndetje nga Edrus. Mh. Mm. Ai Edrus si famshmit merrsh mi. Mi kroshi i peshkut pa ujë. Ora, figurë, po ku an shty? Un thua që të vi, jo, do ishte shumë shumë Shumë interesant dhe se kur nga vinte në radio, ajte t'i këtu, e shajmë në edhe me di unë bashk gjithë më njësën po deshe E shajmë këtë duash Jo, vazhdoj, vazhdoj, janë të rezifare, po për cilë pe... e shpët Unis golca e djera, të të thua e djërzi ngelli me rang E ka marrë dhe projektin me vete, e ka të mbështil një tub Okej, okay, um, këthejmë i praktik të kjoj qesh vjeqari, që mm -hmm. mërë t'i monin, sepse i smure t'i atët Tastin me inspra nga North Plate gjëndej në ulësen e prapme Se bashku me vlajnë e ti tre vjeqar Në një moment a e ka par që babaj e ti u alivandos Që lejme e preferuar Që e shumë kukur dhe më ambë U alivandos dhe ram bitimon Pra ndaj Tastin i vogël Me njëherë ka vendosur të hip në prerin e babës uhum. Dhe të vazhdoj të drejtoj automjetin Djalon që i ka arritur të drejtoj me sukses automjetin Chevrolet Avalanche Që është edhe godxam makinë madhe Më ninj shpejtsi për 24 kilometrash në orë derisa nuk e ka ndalur policia. Kur babai humbi ndjenjat, unë friksova, mirë po më duhej të reagoja, megjithatë unë frikësova sërish kur pash policin se si hynte në automjet nëpërmes dritares për ta ndalur. Ka thën tastin duke shtuar se ka qenë shumë i lumtur kur automjeti është ndaluar dhe kur mjekët kanë arritur ta marrin në dorë baban ti. e tij. Si Ëh. Kështu ide. Dhe dëshira për të bërë një djalë që njëse alivan dozën më timon të ketë kushta marë makinën po hëmpra, hëmpra jo, mua më pëllqenë procesit <laughs> dhej atërë, okay, gje, u gjedë do më thëmë që është gjedur u lërima në 2004 në të nga i gjedin e drusin bo, bo, bo, bo, së, së mbeti që pa i gjedur dhe të gjem një turm më pak të informuar e, u së që bëndë të një, një e, dhe gëllim të e një këng që nuk është në vajar për prezinti ah Ozzy Osbourne Crazy Train Ah? Huh? Ai, ai. Ai, ai. ai ai? Admiro e së roko Admiro e së roko të në me fatë <laughs> Këni zbuluar A rade roko Ok, vaj dëm! Mita se fio! Dgjova Nga Ozzy Imabe Okay Tani dgjoj Tani dgjoj ti Blerina Dgjoj oh. ti Blendi se jo, kam kopa Jo po shoti Altin Okay me far ka copa kopa Lajin gjithkohos këtu me neve <laughs> Por ja është është djalëtomeni vërtet di a la zërin ose mikrofonin <laughs> Engjit Dgjoni tashin <laughs> Në cilin vit grat në shtetet e bashkuara morën të drejtën për të votuar Nuk do të thosha ju dha të dreta sepse të drejtën duheta kishin pasur, por e morën të drejtën sepse mm -hmm. që një përpjekje e gjatë, e grave në Amerikë, pra në cilin vit grat amerikane votuan për herë të parë? 1840, 1880, 1900 apo 1920. Edhe një 1840, 1880, 1900 apo 1920, cili ishte viti kur gratat amerikane pra për herë të parë mm -hmm. votuan. 069 20 84 43 6. Përgjigja e saktë duhet dërguar atje okay. në, kanë, darë janë, në po, bloke, darë. një kërkesë për këngë. Dal tashmë çmimet në kan? Janë ndar apo kanë dal? Në broke. Janë dal. I themun në Kan, si kanë ujë apo kanë jo. si kan, fransë? Kanë si kanë në fransë oh, Kanë 2009, ja të gjithë qmime, të qmimet Juria edicionit të 62 të festivalit të kanës Më kretarë jurie e Izabelle Luper Mërëmjën e 24 majtë Ashtë kanë Izabelle Luper Luper Mërëmjën e 24 majtë Në Ljubur. ceremonin e mbyllës e festivalit Shpalli këta fituës Palma Artë e mërë filmi Shiriti i Bardh The White Ribbon nga Michael Haniki Këta është Grand Prix nga Profeti Jacques Godard, o diar që është çmimi më i madh, çmimi karrierës për veprën dhe kontributin në historinë e kinemasë nga Alain Resnais në Francë. Au moins que çmimi regjisor i më i mirë është Filipinasi brillante Mendoza për Kinat High. Është shumë interesante se Filipinasit, megjithëse asiatik, mbas kushtinit spanjoll, uh -huh. ku edhe i konvertuan, mbajnë uh -huh. emra latin. Latin, po. Dilant Mendoza. Mendoza. Uh -huh. dës... Së çfarë e Latin po? Çmimi Juris Exequo është merret nga akuariumi Andrea Arnold nga Britania, Aetje Park Chan-wook nga Korea mm -hmm. Jugut. Aktori më i mirë është austriaku Christoph Waltz në Inglorious Bastards i Quentin Tarantino, Shtetbashkuara e oh. Amerikës. Aktoreja më e mirë është sigurisht francezja Charlotte Gainsbourg mm -hmm. në filmin Antikrist i Lars von Trier, Danimarkë. Skenari më i mirë është Main Main feng për spri Spring Fever i Lulli nga Kina Ok Atërë, okay. me që uh, Marsi që nga në formë sot Marsi Po, kanë zië rrivin dhe pa i fshikullon pjetë e tona Ja, pjetë e tona i të raz Na thot që grad Amerikane Pra e të parkan votuar në vitin Një mi Tëtë Mars Një mi e nëndëqinte njëzet Të lutem vini këngën thot Get Up nga Chris Cornell. Na e këtë mund ta bëjmë kush e thot këtë. Këtë thot uh, në fakt në Marsi ka qenë më parë, në 8 tet 45 më ka shkruajtur Marsi që thot thest 1920, 1920. 1920 Pastaj vjen një përgjigje e dytë po ashtu është sakt, po 8 Mars 1920, meqë është i dytë por është edhe më, si të thuash, i detajuar, po. Jo jo, edhe Marsi është sakt, ne kërkuam vetëm vitin thot uh, Get Up nga Chris Cornell. Okë, po mirë, vëmë ashtu. Shumë bukur. Do ta vëmë ato gra grap nga Chris Cornell para se të shkojmë tek mesazhet. Po i themi Marsit na gjen një. Edhe ky është ready, na gjen një grup. Ky është ready. Bravo ready. 26. Me 54 i mbaron numri. Ky është ready. Ready, ky që kërkoi Chris Cornell. Ky që kërkoi Chris Cornell, po. Atëre, me që u b u bë u bë shumë me trivia. Mund të Të bëjmë një përditësim Një vijim të një lajme që këshim Dar mërë para Në fakt Aida Në këgjues e ajon Që për të shka interesantët e këpesh ku pa uj Ku thoshte Leon, nuk e kështë bëra Aida Por kështë që ndikus tjetër Që kështë e hedur këtë gjë Si mund të përstansim në Shqip thoshte Follow up Follow up jeni parasysh bëhet një studim ndonjëherë dhe pastaj bëhet një studimi i dytë një vit më vonë, ë uh, ku quhet pra në ndjekje të të parit. Ëh. Dhe ka disa komente, pra si kur bëhet një studim thotë, të cilin e përmirësojmë hësh hësh pashere. Si mund ta përshtasim në shqip atë fjalën uh, follow up? -en. Follow me, ha? Yeah? Follow me. Shumë po, bravo. E përmirësojmë thotë Maliqi. Peter Pani thotë për përmirësimin e këtij fjalë, por se si më duket për titull i një paperi? Do tishe tishka tipit modelli makroekonomik bla bla bla Për mirësim Pasaj Aida thotë si të duket për ditësim A? Jo keq për ditësim Pasaj kemi vijim, analiz vijuese apo raport vijuese Shumë falem derit për përgjyqen thotë Peter Pani Un po i hedhna në kantë këte nga zyra Po pasaj ka dhe këtë prap Aida thotë i përpunuar apo i ri përpunuar Mh? Hmm? studim viues ose i ri përpënuar, riproponuar thotënda se si mtingëllon. Gjithë këto gjëra që që ndodhin pra tek peshkupa, uj, njerëzit kanë seksionin pyet peshkun ku nëse keni një dilem, uh -huh. si puna e kësaj, apo nëse doni të dini për shembull se cili ishte njeriu uh, ose në ç vit Neil Armstrong shkelin hënën, mund të pyesësh peshkun tek ky seksion uh -huh. dhe merr të për mer për përgjigje. Një tjetër që shepëton për shembull, a mund të konvertohet patenta e ardhur nga jashtë në Shqipëri dhe Suedi, miku jon Suedi atje, i kishatëm përgjigje menjëherë. Pra jemi tek përditësimi apo vijimi. Prandaj un po kthej tek ky lajmi që kishim lexuar më parë për maman që kishte binjak nga baballarë të ndryshëm. Po. Ka ndodhur. Një një Pas e ka ndodhur një ngjarje, pasi kam marr vesh se binjakët e saj vin nga dy baballarë të ndryshëm. Për atë që nuk ka dëgjuar lajmin e javës së kaluar, një nën amerikane ka lindur binjak dhe të dy kanë qenë me baballarë të ndryshëm, nuk pa. janë vëllëzër nga babai. Mm -hmm. Po pse ka bër dashuri me dy burrë në të njëjtin ditë? Ëh. Mm -hmm. Edhe është mbarshur dy herë pa të ditë. Po. Dit. Pasi kam marrë vesh se Binja. Binyak... Për sa njëzë kan të gjithë fatin. Po. Mendita të kam përsëritën që ti nuk do të doje që të yeah, yeah, ja, ishte kjo. Jo, jo, jo, ashtu. Eshtë ironike. Pasi kam marrë vesh se Binjakët e saj vin nga dy baballarë të ndryshëm, rast që ka mundësi vetëm 0,01% të, ndodh, të ndodhë. Mamaja amerikane, Mia Washington kam mbetur i shokuar. Ja mos vini shok. <gasps> A, çfarë? <shtu? Në> Mo zvuluan. <laughs> Me doli emri për gigatigatika. <laughs> Njeksia nuk e ka parë asnjëherë një rast të tillë ku dy vezë ndryshme fekondohen nga spermë ndryshme dhe padyshim që kjo është një risi në fushën e shkencës. Po. Just in the Jordan janë në gjendje të mishëndëccore, por ata nuk mund të quhen plotësisht vëllëzër, pasi Vete maman e kanë të njëjtë Dhe për këtë gjë, 20 djeqarja nuk ka endhe fjal në goj Pase jo ka qene detyruar Ti rëfejnë bashkë shortit Për të ratin me një mashkull tjeder Jo, mm. tell me what you did, man Tell me what you did Po të shikosh, duke që është një vajz uh, Nga geto, ja I don't know nothing about that My black brothers Man, that's not my baby I don't know nothing about that Jam i shokuar thot nga të gjithë njerëzit që ka bota, pikërisht mua të më ndodhte diçka e tillë. Po hemi qysh? Oh, çfarë. Okej. Totë keni dy dëgjuese shumë të rregullta të emisionit tuaj, Kus Aida dhe Aida. Eda. Çpo thuajse më detyruan që ta ndiqja emisionin tuaj. Po kush <clears> po thot shumë? Dhe tani? Krit. Ju jap kompleto drejt. Jeni vërtet të këndshëm. Complimente nga Edrus. Faleminderit, faleminderit. Kjo është Eduard Trusmaili. Unë jo, ne tani xjerim shumë. Trosh. Kujto, po. Ai është i bukur. E shkrua bukur. Ë Edrus, Edrus e sheh mik Miki Vjedër në fakt, është një nga jeton dhe punon bashkë me familjen në Shkete të bashkuarat të Italis mm -hmm. uh, Shkete <laughs> të bashkuarat të Italis uh, po, Në Itali është uh, uh, Por si duket ka ardhur Ka ardhur uh, për të votuar mm -hmm. Ose mm -hmm. me sigur jesh kandidat me në i parti Evo të rritë dherë në fund përës Evo të rritë dherë në fund përës Evo të rritë dherë në lista ja okay. Nuk edhi se sa si. jo, uh, të rritë Por edhi gjo Edhi Do bëni mirë të që të akoënshim Ky është nëmëri im plako Ju jamë ta mund. Ju she mund edhe të kontaktojmë. Është numri juaj këtu, mund të, të marr. Ka më, ëh? Siç u thënë një me... herë dëgjues. Edrus, edrus. Shkurt në ve quajm Edrus. Është uh -huh, po bashkimi i emrit të tij Edward. Ëh. Toussmaili. Jam e bkur. Jeshua Bogor. E boku ska thënë, i ka thënë Eda dhe Aida, i ka mbushur mendjen, këta janë dy goca nga peshku, që po, duhet po, të dëgjoj. Pacëshini komunistët. Ed Lira. Ëh. Uh -huh përçëshnik komunist e gjendot peshit. Na është farsa komuniste e, okay, komunist, okay. e gjendot peshit. Kush është një komunist i tërbuar, ajgjendot të peshit që dëgjojnë këthe mision? Mm -hmm. Po përse duhet të rinjt apo femrat në politik të përcaktojnë pritën sekondarë? Po përse duhen të rinjt apo femrat në politik e përcaktojnë dot me arsye e njerëzile? Un kam dyshime. Pra, mm. pyetja të shtrohet ty e dashur Po mm -hmm. pse duan fërmat të rinj në politikë? E e artikulon dot këtë? Arsyeshëm? Arsyeja e vetme që nuk duhet tjetër se janë të rinj. Duhet të jenë të lira, do të thonë, që janë të rinj. Që janë të rinj, kjo s'është arsye. O s'është argument, por përdorësi argumenti vetëm. Që duhet jemi në politikë sepse jemi të rinj. Duhet jemi në politikë pa. sepse jemi të rinj. Duke okay, nuk duket ti panik. Okej, atëherë mund të themi këtë gjë. Sa është moshë mesatarja në Shqipëri? Nuk e din. 25 28.9 vjeç. Edlira. Se për mundohemi të qikë të artikuloj Da kortja mun Që qithë ato të rinjë dhe të reja Që u lërinjë, që qajnë, që duen Që e kanë të këthyër për brëndshmi Për veden e tyre këtë gjë Nuk kanë vënd në politikë Nuk kanë pse të janë politikë thjeshtë Sepse kanë moshën Kur kanë ashë vjetërsi brënda shpirtit Por në i vënd që e kanë moshën mes atare 28.9 vjeqë Si që shtot popullu një dashur Gomari di Ose tan diert te zotin nga palta. Ha? Do marr i nziert te zotin nga palta? Ose i zoti e di ku i pikon chatia e gjitha ato gjëra. Un mendoj që që jo, do t'i tregoj një histori shumë të bukur mm. me një deputet që është një importues i farave i Ferrandi. Ë, ti theu un nuk thash gjë. Gjithsesi. U është qebi gjithmonë aty? Jo, dakor. Bëra reklam. Ka qenë një ka qenë një kohë uh, këtë historinë ma kanë treguar të tjerë, nuk kam qenë personalisht atje, por çdo dhjetor Djemë dhe vajzatë në vizjes mjaftë shkonin në parlament dhe bënin propozimin për qëfar duhet ishte bugjeti për arsimin Në yes. bënin një thirje që bugjeti për arsimin e të rinjëve dhe për arsimin profesional në veç në ti duhe ngritur dhe duhe marrë në vëmëndje Dhe vinë në antje dhe shtroni këto gjithë argumentet që arsimi i shërben ekonomisë në të arden, arsimi i shërben për të kualifikuar kraune punës, për të Këpëton, dhe më kupton, domethënë është një strategji ekonomike në fund -fundit, të fundit sepse njerëzit e arsimuar bëjnë më shumë para. Dhe në mbasi e bënin gjithë këtë prezantim të, të gjatë, ku zakonisht ishin 8 deri në 10 apo 12 deputet në 140 mm -hmm. që ka ku vendin, vinin dhe flisnin disa prej tyre. Njëri prej tyre, veçanërisht, thoshte: "Jam shumë dakord. Shumë dakord me të çuna dhe vajza, që arsimi është shumë i rëndësishëm." Po e dini çan është i rëndësishëm gjithashtu? Piteri Piperi është i rëndësishëm. Te piperin tha, edhe kur bëjmë makarona e përdorim. Oh, piperin e përdorim në gjell. Piperi të bën mirë. Piperi është i mirë oh. për gripin. Andik teta, un jam dakord që të rritet buxheti arsimit, por insistoi të ulet taksa e importimit të piperit, sepse populli i ne han shumë piperin. Edhe sigurisht, ky ishte importuesi kryesor i piperit mm -hmm. në vend. Mm -hmm. Tani Lidhia me Lirën? Lidhia me Lirën është kjo. Që shumë nga këta territorit, biznesmen, afarist, edhe parlamentar një herësh, edhe kur janë në një diligjenc për rëndinë e arsimit, mendojnë për piperin. Dhe për interesat e tyre janë shumë të ngushta. U them që ka ardhur koha që të kemi disa njerëz, disa njerëz pak të paktën po, po. në vendimarrje që bëjnë këtë jo për piperin, apo për vijnë ë uh, e kujtuon tash i qjellës. Jo, jo për piperin, po për Krason e gjitha të tjera. Po kuptohet për, për interesat e ngushta te biznesin e tyre. Nëse janë për ndërtimin, duan vetëm shikojnë që ti bëjnë zmet industrisë ndërtimit. Nëse janë industrinë e importimit të erëzave, merren me erëzat. Para skuqsh nuk shikojnë se çfarë mund të bëhet për te kësaj, që ky vend të të shkëputet njerëve mirë nga tranzicioni. Nuk e duan këtë vend, a e kupton? Nuk duhet kesh dashuri me valla, nuk e kuptoj unse si mundet një person që vjen antej dhe mendon për piperin, inteligjencë për arsimin, mirë, të okay. bëj mirë. Po, po, du, duhet të themo re diçka tjetër. Jam dakord me këtë që thua ti, po Rinia edhe Risia në Shqipëri jo gjithmonë shkojnë bashk. Ri, risia, kush? Rinia, rinia dhe, dhe risia. risia. Rinia dhe Risia jo nuk shkojnë, shkojnë bashk. Dakord jam unë. Por unë them jo detyrimisht shkojnë, shkojnë betem, bashk. Da, kudo? Sigurisht, sigurisht. Gjithashtu Pleqiria dhe Currufjasia nuk shkojnë bashk, kudo. Po. Mund të jesh plak edhe jo i Currufjasu, Ronaldo ka disa kopë. Nëse kemi këtë skemet, fat, në veçitë pesh që kemi të marr fund nga trut si me pediatogun në të vendi. Si thot një pedagogu im, i shkërmoqim skemën. I shkërmoqim skemën. Thot Leren Blerina, më thot se Blerina është tyll, po peshit, thot peshit. A janë të arsyeshëm? <laughs> për ata pyeta, sepse Xherim ë e dira nuk e diet mira, në këtë debat që janë hapur te peshit, kodë fundit, un ngjej më pak arsye Të sa zhej piper Në këtë dhomë, të ashti <laughs> Do vidën e ranzin në sitë të ca Në siguri Merë në se ju duhet, është mirë për radio <laughs> Por uh, gjithës e si ajo që duhet të themë në shkeo Që, që duhet dashuri pa, Duhet dashuri për këtë dhomë Duhet të duhet, duhet të duhet Shtë të shohës mirë Mos meresh, mos ish ka që ngusht në, në, në interesat e, e tua personale e, Sepse, e diqa Kanë duhet në kjoj gje Në këtë vendë ambicja është vendësuar nga lakmija mm -hmm. Nuk ka ambicja, për ka lakmi Dhe mund them që kjo dalon një të rrin nga një të vjetër të rrin të me shumit të kanë ambicja jo të gjith, dhe sa të vjetërit me shumit të kanë lakmi Sepse në fund të fundit, ambicja është er gjithmonë punëtore lakmija është për tafse Po, dhe lakmija është e shëndruar e përshëndruar të gvetja Ora është 9, pak, pak. Okay. So, shpejde shpejde i në pak Dëgjëm i këngë, këthemi shpejtë shpejtë më horoskopin I, unë themë të mpildim më horoskopin që tani Të mpildim që tani? Mje, hajte Shpejtë shpejtë shpejtë Nja një sekundë të beshi pantalonat e lëkurës alë tini Një edhe dali i minutës I mërtheve To, hajte Dati, kujtës Gjënë në në njëmonë që këtu Ha, i dhe lidhe këtu Jë, të poshtë Dashi Au! Sodhithet një ditë mjaft pozitive, i kam duart në ajër. E mora vesh. Sot Kare do të di, sot gjebaba, do të di. <laughs> bleni të lexojm horoskopin. Po bëran dakord. Gjollë bleni se pritrim do bëhet primentare. Çë menduar që ta lexonin kaçe sot, por Dhe gjove, ha? filtret e mi nuk do ken më asë fjet hola, po do bojt për metali Mirë, dhe gjojt <laughs> Dhe të pjo e zezë Se <laughs> so, do tjetë një dit mjaftë pozitive për të lindurit e shenjës të dashit Sepse yëtë ju dërojnë një fazë këtë do t'jeni mjaftë të komunikueshëm E qovë se jeni single Nuk do të zjasë për shumë ko Sepse hëna dhe a fardita do ju ndihmojnë të takoni personin e duur Që të ju rëmbej zemën dhe mendimet Vajshdoj me demin Thot, të disa të qështje që i takojnë shtëpis Ka nevoj të menjë hershme për një zgjidhje Këshila e një eksperti Dhe ju lejoj të reagoni sa më mirë Për të sistemuar shumë gjëra okay. Nuk e një qenë shumë të kujdeshme Në lidhje me kërkesat e partnerit Unë Titi, Titi. Binyakët Kusht jetë? <laughs> Binyakët Amerikanë Binyakët Do të takojnë i pas shumë kohëshme një mikë të vjetër Duke kujtuar të kaluar në tuaj Në ambientin e punës, do të kërkoni disa ditë pushim për tu qetësuar. Në dashuri, yjet ju këshillojnë të kontrolloni xhelozinë tuaj. Gaforia në fakt kini pas periudhën më të mirë se kjo aktuale përsa për sa i përket humorit dhe energjive, por duhet të dini të kënaqeni me atë që ju ofrohet. Ndoshta do të, të, të ndjeni më shumë stresin e mbledhur e kjo. I ndodh të gjithëve parashikohet një mbrëmje e bukur në sektorin e <coughs> ndjenjave ku çdo iniciativë që do të ndërmerrni do të pëlqejë nga partneri. Luani. Thot, në punë edhe nëse duhet të keni një konsiderat Edhe nëse duhet të keni në konsiderat Mendimin e personave me influens Bëni mirë të vrësoni Objektivin e gjërave Grinta dhe vendosmëria Ja na nëntuar Por duhet të lodheni akoma Për të sistemuar gjërat Ndajeni Ndjeheni të përshirë në një mardhënje sentimentale Se cilës në fillim nuk keni dhënë shumë rëndësi Si që kemë mua benë, si që Si që kemë tot deri në fundit. Lëre dhe se peshaka. <laughs> Vazhdajmë. Atëherë vazhdojmë me virgjëreshën. Duhet të evitoni të çoni e pasjellshme në lidhje me ata që ju rrethojnë e që janë të gatshëm t'ju ofrojnë ndihmën e tyre në çdo moment. Në ambientin e punës asgjë nuk mund ta turbulloj këtë fazë që po jetoni. Mhm. Mm Peshoria Amarova, kaq e shkurtë. Ka Dita e sotme do të jetë pasur me perspektiva mjaft të mirë, me hanën të shenja e binjakëve, miqësit, udhimet, ftesat e ndonjë flirt i mundshëm, do ju bëj të jetoni këtë ditë në një harmoni të plot. Gjithsesi mos u nxitoni sepse okazionet e favorshme do të vazhdojnë për rreth 3 ditë, <laughs> kështu që do të keni ulsi. Okazionet të zgjitin hmm. më të mirë. <laughs> A kredi? Sot do të hiqni dorë nga kënaqësi Do t'isht një dorë me kënajtsi nga programe të uaj Për të ndimuar një kolegë në vështërsi Kujtese dhe vogla të partnerit ju bëjnë të reflektoni Nuk mund t'isht një dorë lecish nga një raport që ju jep kajtë shumë Shëndeti është në bëjgjitë shka Eh, shëndetit Shëndetit Padaj im për njohuni për të mbajtur një stilë jetë e konkret <coughs> Konkret? Korekt, fajnë Pa haprase, bre lemsh Hai, gjusë gjithë shi dhe shumë O, Ma le po, po. mm -hmm. do pak horoskopin He shigjetarit Do tjetë një tita qetë Dhe problemet tuaja do të largohen prejush Në ambjendin e përles do të keni mundësi Të meni rezultante që do të versohen Nga e prorët tuaj Kites Sot do të jua dredhin Jo, jo, dhe re shaka <laughs> Si u të që manë të ty Të e kisha krisura Unë do kisha krisura Unë do kisha krisura tinin Pra <laughs> jo, e ka bimi, i shaka bimi <laughs> Dhe kështë gëgjëz <gjus> altinin <gjus> Oke, okay, rritë si api Puna do tjetë gjithmonë në plan të parë Do të të regonë një preqiz dhe mjaft të organizuar Në qovë se do të keni në indiskutim në familje për motive parash Do të shikoni se opinoni juaj Rëtë kësaj të shështi do tjetë mësë i drejtë Në qovë se nuk dëshironi të resikoni mardënjë në tuaj Mundojni të mos të ndojeni kë aventurat në dryshme A, sa bukur Ujori thotë situata për të mbajtur në kontrol, Do t'jeni të aftë për të për të sistemuar si duhet disa situata financiare. Në raportin e çifrit do t'jeni të gatshëm për të manifestuar ndjenjat tuaja. Ndërkohë edhe nga ana e partnerit do të keni të njëjtën gjë. Mm. Mm. Okej, okay, vazhdojmë me fishes. Yes. Atëherë, gjatë ditës së sotme duhet të kërkoni sa më shumë rreth një personi që sapo keni njohur. Ah e topësh vetë të rrëmoin, e të kërkoin rreth një personi që sa to e kanë njohur. Kaloj, kaloj. Në si punë do të përmbushni detyrat tuaja profesionale duke u marrë kështu me vlerësime. Kujdes, sot mund ta dridhni. Sai këçi, sai këçi. Okej, ispifa. Un kam bër no. listën e fjalëve shqip. Listën no. e fjalëve shqip. shqip që dëgjuan në orës kopjen e sotit. Ai shpejt e shpejt, mym vesh. <laughs> Single. <laughs> Single, no problem. Partner. Partner, po, okay. Initiative. Initiative. Perspektiv. Perspective. Flirt. Flirt. Ocasjon. Occasion. Motive. Motives. Motives. Manifestó in giants. Um, uh, a manifestation of feelings. Ne mm. doq fjalshi pa sens dhe pa kuptim. Ëh. I për arsye Për arsynën e parë se fjalla e parë nuk është shqip Dhe për arsynën dytë se bashkimi këture dë fjallën nuk bën sens okay. Objektivi i gjërave Objektivi është fjallë Error jo Error <laughs> Dhe objektivi i gjërave Ja ta marim si kur objektivi për këtë e qëllim i gjërave okay. Gjërat Një mori i gjëra objektivi shtë për pa, pasën një qëllim Objektivi i gjërave Ti gjërë se mua pëm të më koka kërre ti gjëj Mirë, jeni të gjithë të papar. Kini kujdes objektimin e gjërave. Jeni të gjithë hatashëm. Të hatashëm, jeni fantastik. Emri uh, i sotëm është i hatashëm. Neve kemi ndërmarrë një kryqzat këtu në radio për të zhdukur parazitin e xhalorit shqiptar i papar. Dhe nuk duhet edhe ta përsërisim shumë. Uh. Sot sot nxjeri në sken i hatashëm. Thuani dikujt, jehi hatashëm, je e hatashme. E hatashme. Pashënim të hatashëm është hata e vet. Ëh? Ishte fantastik. Bravo. Okej, mos thuaj fantastik se kujtohen se më gjë nuk të lëntën pasaj. Mos qesh. Pu pu pu pu pu pu pu pu. Ai vëmo se be sikon erë. Sa fjalori të keq që përdorim dhe ne. Mirë. Okej. Ndërkohë që un po shkoj të kërkoj objektivin e djorave të mia. Mhm. Ne dëgjojmë nesër në 7 dëgjysën Në 7 dëgjysën Falinderojmë shumë për të gjimin që të gjithëve Edrus uh, jehi atashëm eh, Do të doja të pja një kafe Si që i Edrus? Eduard Po pas taj? Rusmajli Aja me bukur sëtë? Yes, Jështë shpirtë <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Të një këtë këngën Get Up Ku shë kërkontë? Nga Chris Cornell uh, Get Up nga Chris Cornell uh, Nuk ke mbaj më në të shi Edrus e kërkontë? Ojo Dukës ishe Nuk e di, se u bën shumë. Nëse ideja është, jeni nga miqtan. Njëri nga miqt, por atë po. Okej. Duhet sikur mund ish dhe marci, po. yes, ish të ishte te Marsi, po. Jo, s'ste Marsi. U, bë, u bën një mori aty. Okej. Okay. Gjithsesi ne përshëndesim Marsin, Besin, që uh, na gratëjuar sot Gentin, Edlirën, Aidën, Anorën, uh, kush e kusht e kusht tjetër. U përshëndes fort Joana. Joana, bravo. Altin, përshëndet nga njëti? Këto përshëndesum. Eh, mirë. Dako loktar. <laughs> ua ua ua poze gaku do poşendesa sa kot bën do simpatinë poşendet enjin e poşendet enjin okay, do unse suksesë un en në gjeografi ensi shiko vendi unë 23 vjeç veti kam me konfuzion me botën delta siroim ta ta siroim basta si 4.6 vëmë Thjeshtë red i rogë